Enesi Ibn Malik, radiallahu anhu, tregon se pejgamberi Alehi Selam shkonte me të gjitha bashkëshortet e ti me radh brenda një ditë nate. Ato ishë një mbëdhjet, në një citim tjetër në nëndë gra. Treguesi i dytë e pyet e Nesin duke i thënë, A kishte pejgamberi Alehi Selam aqë fuqi për këtë? Enesi i tha, në thoshim se pejgamberi Alehi Selam ishte dhuruar sa fuqia 30 burave.